КОЙТО СЕ УЧИ Седма лекция от учителя, неделни беседи, девети том 30 ноември 1924 г. София Чете Надка Иванова А този, който се учи на Словото Божие, нека направи участник във сите си добрини. То Гос който го учи Галатяни, шеста глава, шести стих Който се учи и който го учи, са двете важни думи в стиха, а другите са обяснения и допълнения. Който се учи е ученик, а който го учи е учител. Който се учи, е човекът на земята, а който го учи, е Бог горе на небето. Който се учи, е детето, а който го учи, е майката. Това са все сравнения. Понякога ни се струва, че животът е лесен за разбиране, защото така се опростява в ума ни, сякаш няма... Никакъв смисъл. Защо е така? Защото всички неща, които се опростяват, изгубват смисъла си. А някой път животът ни се вижда толкова сложен, че съвсем се оплитаме. Това са две крайности. Понякога един учен човек мисли, че всичко знае, а друг мисли, че знае. Много малко, и двамата са под един знаменател, но се различават в съзнанието си. Онзи, който мисли, че знае много, не е виждал по-учен от себе си, затова мисли така, а онзи, който е срещал по-учен от себе си, казва ‒ има хора, които знаят много. Тъй, че в сравнение с тях, аз малко зная. Следователно, за да прави човек тия сравнения, трябва да има едно дълбоко вътрешно разбиране, не трябва да мери нещата със себе си. Ако ги мери със себе си, няма защо да прави сравнения. И тъй, казваме, който се учи. Да се учи човек е един вътрешен подтик, един вътрешен стремеж. Най-великото състояние в човека е да се учи. Онзи, който иска да осмисли живота си, трябва да се учи. Онзи, който иска да живее, трябва да се научи как да живее, т.е. той трябва да придобие закона на любовта. Сега всички думи, да се обичаме, да вярваме, да имаме знания, изискват обяснение. Какво означава да знаеш? Всеки казва, че знае. Това, което хората знаят, не е знание, а паметливост, т.е. знание по памет. Еди кой си чел някоя книга, някой роман. Някое научно съчинение запомнил нещо от него и казва ‒ аз зная. ‒ какво знаеш? ‒ зная, че земята се върти около слънцето. ‒ ти провери ли това? ‒ не, четох в еди коя си книга. ‒ тогава ще кажеш ‒ четох в едно научно съчинение. Един учен казва, че земята се върти около слънцето, друг казва ‒ аз зная, че от земята до слънцето има 92 милиона мили. ‒ А ти измерили го? ‒ Не, но зная ‒ чудни са хората. Друг някой чел нещо по същия въпрос и казва ‒ че разстоянието между Слънцето и Земята е 93 милиона мили. При тия две твърдения се явява разлика от 1 милион. Казвам, какво е това научно измерване, което ражда разлика от 1 милион? Питам, ти учени, как измерихте разстоянието? Е, в математиката има известни агли, та измерването става по големината им, по дължината на техните страни. Какви са тия агли, какви са тия страни? Как е възможно, единият да измерва с агли, другият с правилини и да произлезе, разлика от един милион километра? Какво е това измерване на глите? Това е един метод, с който си служат учените, аз го наричам метод на предположение. В турския език има известни думи, които се пишат по един и същи начин, но имат различно значение. Турчинът, като срещне такава дума, казва ‒ не иде накалем тази дума, кажете друга ‒ той пише, пише. Нищо не излиза. Например, на турски думите лопата, шивач и сляпа коза се пишат по един и същ начин. Един турски началник пише до кмета да му се изпратят 40 лопатари, хора, които даринат земя. Кметът Чете, Чете казва, на нашия началник трябват 40 Кюркчи. Изпраща му 40 кирукчии да шият. Тоест, 40 шивачи. Началникът пише, че не му трябват шивачи. Кметът мисли, мисли, казва си. Сигурно началникът има много работници. Та да му трябват 40 слепи кози. Няма как. Изпраща му 40 слепи кози. Началникът. Пак повтаря мълбата си — «Испретете ми 40 лопатари!» Едва при този случай кметът се досеща, че началникът иска 40 работници и му ги изпраща. Сега и ние в нашите изследвания правим една грешка, втора, трета, докато се изправим. Под знание разбирам известни истини които сме проверили веднъж, дваж, докато получим най-после най-малкия микроскопичен резултат. А тези знания, които сте придобили само от четене, без проверка, без опити, се отнасят до паметта на човека. Ето защо всички истини, които взимаме от другите хора, трябва да проверяваме. Когато изучаваме живата природа, трябва да я разглеждаме като една книга, оставена пред нас за проучване. Всички животни, всички растения, всички звезди са божествените азбука, слогове и предложения на невидимия свят. Зад този свят, който ние виждаме... Съществува един невидим, много по-съвършен, по-обширен от видимия. Следователно, видимото е азбука, чрез която можем да се домогнем до невидимия свят. Срещаме един вълк и казваме. Вълк е това. Добре, каква роля играе този вълк в природата? Много проклето животно е вълкът. Защо? В какво седи неговата проклетия? Дави овцете. Ако е така, човек ги дави повече. Какво лошо има в това? Вълкът ще изеде една, две, три, десет овце, а човек ще заколи много повече, при това ще накълца месото им и ще го консервира. Значи и вълкът яде овце, и човекът яде, а при това човекът минава за праведен, за светия. Защо вълкът да е виновен, а човекът да не е? Човекът е, казват, господар, следователно като господар има право да яде овце, а вълкът не. И слушаме ние днес религиозните хора да казват, как в писанието е казано, че всичко живо е създадено, за да се яде. Аз ще направя едно възражение. Когато Господ създаде крушата, какво каза? Дървото и ли да ядем, или плода и? Питам те. Ако отидеш да издеш една круша с стеблото й, с дънера й, какво ще стане с тази круша? Казват, трябва да ядем. Да, но ще издеш само плода на крушата, а семенцата й ще посееш. Ако издеш една круша, а семенцата й посадиш, имаш право да я ядеш. Но ако излапаш, Цялата круша, заедно с семенцата ѝ, казвам, ти не си нищо друго, освен един червей, който знае само да гризе, не си разбрал смисъла на живота. И сега някои казват, явили се в света едни неправоверни хора, защо не са правоверни, защото казват че не трябва да се яде месо, а тия, които казват, че трябва да се яде месо, са правоверни. В първата глава на битието се казва, че човек трябва да се храни само с плодове и по-нататък в писанието, че царството Божие не седи в ядене и пиене. А в какво? Когато ядеш... Да ядеш само това, което Бог е определил, и то с благодарност. Разбира се, това се отнася до вярващите хора, до тия, които са умни, които имат разбирания. Аз харесвам у нези, които вярват в Бога, под думите вярващ човек подразбирам този, който разбира дълбокия смисъл на нещата. Ако ти внесеш в своя организъм храна, която може да отрови кръвта ти и с това да повлияе върху здравето на децата ти, тази храна полезна ли е? Днес има спор между всички лекари по въпроса за храната. Едни доказват, че месото е вредно, а други доказват, че не е. Аз казвам, има и друго разсъждение. Медът на пчелите е сладък, но не и самите пчели, които са в кошерите. Човек може да си вземе малко медец от пчелите, той е господар на това, но не е господар на самите пчели. Следователно, в условията, в които се намираме, ярвещият... Има право да вземе млякото на кравата, това му е позволено, но да вземе месото и това никъде в Божия закон не е писано. Аз говоря за вярващите, за онези, които обичат Бога. Днес хората се оправдават с това, което се пише в Светото писание. Защо? Защото взимат... Тия истини ги тълкуват буквално. Ако вземем този стих, в който Христос казва, ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми и го тълкувате буквално, какво ще стане? Вие ще се изедете един друг, ще изедете даже най и най-светите и най-учените си хора. Учениците Христови поставили ребром този въпрос пред Христа, той да им разясни скрития му смисъл. Каза. Този стих се отнася до моите думи. Ако ни приемете думите ми, които са Словото Божие, духът Божи и не станат ваша плът и кръв. Вие не може да предобиете живот вечен. С това слово трябва да се храните постоянно и то трябва да излиза от устата на онзи, който вярва. Ако всички схващахме въпроса така живо, ако всички обичахме Бога с всичкото си сърце, ако Бог не беше за нас, Една отвлечена единица, едно отвлечено същество, за което да спорим дали съществува или не, всички наши недоразумения и криви заключения щяха да изчезнат. Сегашните недоразумения, които съществуват между хората, проистичат от факта, че те не са във връзка с Бога. Законът в природата е следният Всяко същество, което не е във връзка с Бога, няма условия да живее. Растенията, които са извън почвата, изсъхват. Рибите, които са извън водата, умират. Птиците, които са извън въздуха, умират. Същият закон, същата аналогия се отнася и до човека. Човек може да излезе вън от Бога, може да не вярва, но в това неверие той ще внесе мрак и тъмнина в душата си, ще изгуби светлината си, ще изгуби смисъла на живота си. Казвам. Във всяко нещо има смисъл. Например. Като срещнем един вълк, какво означава вълкът, какъв смисъл има той? Срещнем мечка, какъв смисъл има тя? Често ние уподобяваме човека на някое животно, казваме — вълк е той, мечка е той, овца е той. Христос пък казва за себе си. Аз съм живият хляб. Какво означава живият хляб? Някои наричат Христа, а Божи, пак уподобяване правят. Какво означава това? И в този смисъл народи от старите времена, като са разбирали това, са се покланяли на някои животни, като са ги считали за символ на нещо велико. Ние се чудим, например, на египтените, как е възможно те, които са били толкова културни, да се кланят на техния Апис — животно от рода на млекопитаящите. Нима днес не се кланеме пред онази каса, пълна със златни звонкови монети. Нима не се кланеме пред богатия банкер, покланеме се и пред пълната каса, покланеме се и пред богатия банкер. При това, като влезеш при него, очите ти са отворени на четири. Защо? Казваш, нужда имам. Сега въпросът не е за външните хора да ги оставим настрани. Въпросът се отнася до вярващите, до онези, които вярват в Бога. Питам, опитали ли сте вие вашата сила, как можете да противостоите на парите, да живеете без тях? Това, че не можете да живеете без пари, не е само едно верою. това е едно внушение. Учените Правят опити в това отношение и са забелязали, че когато се сложи една мисъл в човека, той не може да й противостои — някой път устоява, някой път не. И в живота има такива наклонени плоскости, и като те сложат на някоя от тях, не можеш да устоиш. Там е изкушението. Представете си? че някой иде насреща ви с револвер, но вие не можете да се браните, няма ли да се намерите в изкушение. Представете си, че някой иска да изнасили жена ви, няма ли да извадите револвера и да го убиете. Това са все предположения, неща, които може да станат, може и да не станат. Но щом живееш в Бога, как е възможно да дойде някой да направи едно престъпление против волята Божия? Следователно, ние в живота си правим допускания, предположения за това, за онова, и все казваме, че вярваме в Бога. Вие имате дъщери, синове, но си казвате, възможно и тия деца. Да не ме гледат на стари години. Откъде да зная? Затова, нека си сложа поне малко парици в банката. Вие оповавате на дъщеря си, на сина си, но оповавате и на парите. Казвате. Е, да се намират там малко пари. Това значи, като се намират тия пари, все ще се намерят хора, които ще ме гледат. Ако не заради мен самия, то поне заради парите. И така спестяваш 100 000-200 000 лева. Но като имаш тия пари, няма ли да умреш по същия начин, както и ако да ги нямаше? Щеше да умреш еднакво и в края на краищата, какво си свършил? Нека погледнем разумно, на резултатите в живота. Вие казвате, е, аз да си поживея сега, че като умра, като отида на онзи свят, тогава да бъде каквото ще. Не, това не е правилно разсъждение. След като умреш, ти ще се намериш в чудо, че пак живееш, пак имаш чувства и желания, пак имаш ръце, крака, тяло, Както и сега, само че това тяло, което ще имаш в духовния свят, не е тъй гъсто, тъй грубо, както това, което имаш на земята. Като се намериш в онзи свят, ти ще се очудиш, ще кажеш — имало друг свят. И там ще живееш, ще ходиш, ще говориш, но ще намериш следната разлика. Говориш на жена си, не ти обръща внимание, говориш на дъщеря си, на сина си, не ти обръщат внимание, говориш на слугите си, не ти обръщат внимание. Разгневиш се, казваш, тези хора оглушали ли са, оглупели ли са, че не ми обръщат внимание. Разправиха ми един случай, заминал за онзи свят. Дали е верен или не, не зная, но той е следният. Някой си дядо стоян умрял. Той не бил много благочестив човек, напротив, бил голям скъперник. Парата делял на две. Като умрял, жена му и децата му въздъхнали свободно и си казали. Добре, че дядо Стоян умря, та да можем свободно да си проживеем. Те поканили приятели и сложили богата трапеза, за да ядат и пият. Едва се наредили и забелязали, че всичко по масата започва да се разхвърля. Казали, не е стаята нещо. Всички чини, лъжици, вилици. Започнали да се движат. Най-после някой от съседите се досекил, че това е духът на дядо Стоян, който иска да вземе участие в угощението. Наредили тогава на мастъчния, вилица, лъжица и за него, сипали му ядене, сложили му стол и след като направили всичко това, Дядо Стоян вече си крутувал, нищо не разхвърлял. Казват. Защо този стол е празен? Не е празен, дядо Стоян седи на него. Някой ще каже. Това са приказки от хиляда и една нощи, че и сегашният цвят и е от хиляда и една нощи. Всеки може да проведи тези неща и да види. Доколко са верни. И тъй сегашният човешки живот на земята е крайният предел на сегашния космос, където всички неща се посрещат. В човека ще се роди нещо по-хубаво, нещо ново ще се създаде. Той е крайният предел, крайната граница на битието. По-долу от човека ние не можем да знаем, и по-горе, по-далеч от него не можем да отидем. Над нас има други, по-висши същества. Ако слезем в ада, и там има друг свят. Лошите духове нямат нищо общо с нас. Човек се намира. Между две противодействащи сили в природата. Всеки е опитал това. Например, някой ви обича, но в даден момент не ви прави една услуга и веднага във вас се зараждат лоши чувства. Откъде дойдоха? Те не са ваши, а чужди. Някои мислят, че адът е образуван от паднали ангели. Не, той е пълен със същества от човешката раса, той е пълен с всички у нези хора, които не са изпълнили волята Божия, които са вървели по свой път, които са вършили най-големите престъпления. Тия същества са жителите на ада, Затова водят най разгулен живот. Всичките лоши думи, целият този речник от извратени слова се дължи все на тях, наляво надясно ги употребяват. Тъй, че жителите на ада са хора, а не духове. Духовете не знаят тези думи, небето пък е пълно само с добри хора, ангелите. Са все такива добри хора. Казвате, Господ е създал ангелите. Не, това е едно заблуждение. Господ не създава. Създаването е един механичен процес. В света има раждане. Раждането е един вътрешен процес, процес на божествения дух. Всички напреднали същества са минали по известен път на развитие, под ръководството на Божия дух и са достигнали до тази степен, в която се намират. Казвам, всеки един от вас може да стане ангел, може да стане и дявол, според това как живее. и именно по закона на тази свобода. Той може да направи и добро, и зло, може да възпрееме един добър или един лош живот. Някои питат, в какво седи добрият живот? Добрият живот седи в това да споделиш всичко, което имаш, със своите ближни, а лошият живот седи в това да не споделяш нищо със своите ближни. Някои казват — ами, нали човек обича своите деца, своето семейство? Не, това не е мирило, че човек води добър живот. И вълчицата обича своите деца, но тя задига детето на овцата и го занасе на своите деца, като казва — хайде, мама, хъпнете си. Питам — каква е тази любов? За образец ли е, Божия любов ли е? Следователно, веднъж заживял с Божията любов, веднъж просветен в Божия дух, човек вече живее добър живот. Защо? Защото Господ прониква едновременно във всички хора, телата на всички са под влиянието. Под разположението на Бога, Бог разполага с тях, той има едновременно и друго по-високо проявление. Когато дойде едно сираче в дума ти и ти направиш разлика между него и своите деца, това не е по Бога, Бог не живее вече в теб, ти не трябва да правиш Никаква разлика между тях, а ще се отнасяш еднакво с всички, разбира се, ако си сирачето бъде скромно. Ти ще бъдеш спрямо детето тъй добър, както и спрямо своите деца, защото духът Божий, който живее в твоите деца, живее и в това бедно дете. Ние. Съвременните хора имаме особени схващания за живота, от които проистичат всички наши нещастия в света. Например, често ме запитват, — защо умря моето дете? Защо го взе Господ? Трябваше ли да умре? Чудни сте вие, хората! Това дете не беше твое. То бе един ангел, изпратен от небето за 10 години при теб, за да придобие една опитност. След като се свърши работата, след като си научи урока, за който беше дошло, Господ си го взе, то се върна на небето. Защо ще плачеш на чужд гроб? Това дете не е твое. Друг пример. Някой взел от някого десет хиляди лева на заем, и после казва: Защо ще ги връщам? Ще ги върнеш, ползвал си се, се от тях. Чудни са тия майки като казват, защо отиде детето ми, така да казва един вярващ, означава да не разбира Божия закон. Това дете не е твое. А е ангелчи, което трябва да си отиде. Умре ли детето ти, ще кажеш ‒ Господи, благодаря ти, че взе моето ангелче. Прати ми някое друго ‒ много ангелчета има по света. Щом твоето си отиде, иди в друг дом и кажи ‒ сестро, аз се радвам на твоето ангелче тъй, както и на моето. Пак нейното ангелче скоро ще си отиде. Онзи свят е нещо много хубаво. Там има музика, поезия, художество. Там няма караници между мъже и жени. Сладък език съществува между тях. Навсякъде слушаш звучен музикален език. Някои казват — страшно е на онзи свят. Дали скоро ще умра? Казвам. Да умреш? Хубаво е, но не те искат още. Не е добре да умреш, да заминеш от този свят, без да са те повикали, че да чакаш с години пред вратата на онзи свят. Ти чукаш, никой не те приема. Чукаш, никой не те приема. Оттам ще ти кажат. Не е време още, ще се върнеш назад — това е лошото. Има много такива души, които скитат между този и онзи свят и не са нито тук, нито там. Това са били все хора, които са се самоубили. Сега апостол Павел се обръща към вярващите със стиха. Който се учи, за да разбираме нещата, ние всякога трябва да допуснем известни истини, с които да ги измерваме, да ги сравняваме. Да се съмняваш не е знание. Някой се съмнява в някого, казва, аз се съмнявам в неговата честност. Хубаво, ти, който се съмняваш, честен ли си? Само абсолютно честният човек може да знае дали другият насреща му е честен или не. Е. Само абсолютно добрият може да знае дали онзи насреща му е добър или не. Е. Само абсолютно разумният може да знае дали онзи насреща му е разумен или не. Е. Този, който не е разумен, може само да предполага. Ние трябва да бъдем във връзка с самите неща или най-малко трябва да имаме дружба или общение с някой човек, за да го познаем. Трябва да има една малка обмяна между нашите чувства. После, като срещнем някого, казваме — лицето на този човек е красиво какво седи красотата на едно лице? Всяка част от нашето лице трябва да бъде жива, а не мъртва. То трябва да бъде тъй подвижно, че от всяка негова част да иридира божествена светлина. От всички части на лицето трябва да излизат най-хубавите, най-възвишените неща. То трябва да е един рефлектор на нашия вътрешен живот. В какво седи красотата на някой човек? Челото му да бъде голямо. Голямото чело говори за неговия ум. Някой има голяма глава. Да, но голямата глава не говори за големината на челото, не говори и за ума на човека. Главата може и да е малка. И челото да изглежда малко, но това още не е мярката, по която да се съди за интелигентността. Голямо чело е това, което отговаря на една математическа величина, на една геометрична форма. Широкото, голямото чело, показва най възвишните мисли в човека, долната част на лицето. Показва настроенията, възможностите, с които човек може да се прояви. Когато лицето е по-голямо, казват — душа има този човек. Колкото е по-дребно, толкова по-дребнав е и той. Аз не говоря за онази трупаност на мазнини по лицето, а подразбирам живо, подвижно лице. БЕЗ МАЗНИНИ В човек, на когото лицето е притрупано от мазнини, всеки ден ще видиш, че е ту заушка се явила, ту циреи, ту някаква ангина. Не за такова лице говоря аз, но за живото, подвижното, в което всеки мускул играе. Изразителен е такъв човек, и като го погледнеш... Благост диша от него, доверие внася. В такъв човек няма никакво раздвояване. Аз гледам. Някой човек ме погледне и изведнъж бързо сваля очи. Защо? Страх е да не проникна в душата му. Няма защо да се страхува. Аз отдавна съм проникнал. Ще бъде смешно. Почвата да се страхува от водата, водата е проникнала вече в почвата и постоянно прониква. Тя не създава злото, някой път носи зло, но повече носи благословение за растенията. Следователно, ако този живот проникне в нас, няма какво да се плашим, тия очи са все прозорци. Някой казва, — «Страшни очи има Той. Какво страшно може да има в тия очи? Няма нищо страшно в света. Ако ние имаме вяра, че Бог със Своята разумност царува навсякъде и че всички сме заобиколени с множество свидетели, разумни същества, които се интересуват от нас и се грижат за нас. Друго я, че бихме гледали на всички неща. Тия същества не ни, ни наблюдават от любопитство, но понякога, когато вдигаме голям шум, те се спират, за да ни помогнат, иначе се занимават със своите работи. Те са благородни същества. Каквото и да правим, ние сме забавление за тях. Някой път... Хората се бият помежду си и казват, Господ, не вижда ли, че ми изтръгнаха космите? Тогава Господ изпраща някои от тия разумни същества, да примирят хората. И тъй, ние трябва да изхвърлим злото от себе си, да се освободим от лошите обходи, а затова трябва да се преобразим коренно. Ти вървиш по пътя, виждаш, че някой бие вола си. Какво ще направиш? Аз бих постъпил последния начин. Ще спра пред този човек и ще му кажа. Приятелю, какво носиш в колата си? Е, малко житце, около 3-4 кг. По колко мислиш да го продадеш? Потолкова, дай ми житото си, аз ще го купя. Ще взема житото, ще му го платя добре и ще освободя воловите от бой. Сега ще кажете, ако започна да плащам всеки ден за това, за онова, къде ще му излезе сметката? Вие сте чудни хора, като се боите, че ще плащате. Ако започнеш да плащаш, всичко около теб ще протече. Богатството е като един извор, ти само не го запушвай, отпуши го и то ще протече. Ние всякога поставяме прегради и затова не успяваме. Вие казвате, не може да се прави добро. Не, вечно ще правиш добро. Доброто... Е един вечен извор, ти го отпуши и ще видиш, как ще протече. Доброто е едно богатство. Някой казва, — досега правих добро, но от сега нататък няма вече да правя. — Не, ти прави добро всякога, не се разкайвай, доброто е вечен извор, — казва апостол Павел. Онзи, който се учи, трябва да научи унези велики неща в природата. От кого? Кой е учителят? Бог е който учи. Той може да те учи чрез много неща чрез женати, чрез децата ти, чрез учителя ти. Ние чакаме да се пенсионираме, че тогава да се заемем да работим за себе си. За Бога. Аз следя. Правя си своя статистика за тия случаи. Някой казва. На мен ми трябват още 4-5 години, докато се пенсионирам. Добре, пенсионира се, но какво става? Пенсионира се и умре. Не, докато не се е пенсионирал, може да работи. Има условия за работа. Има и стремеж, като се пенсионира, той не намира цел, за какво да работи. Някой казва, като устарея, тогава ще работя за Бога. Той ще изхарчи всичките си сили в един непорядъчен, разгулен живот и като прехоса всичко, тогава стояшката си... Изпъшкане ще отиде да проповядва Словото Божие, ще отиде да ликува болни. Не, младите ще ходят да проповядват Словото Божие. Те ще говорят за Бога. Ще кажете. Защо младите само? Ами ние, които сме устарели, какво трябва да правим? Какво подразбирам под стари хора? Всеки... Който прави грехове е стар, той устарява, а всеки, който се връща към любовта, се подмладява. Любовта подмладява хората. Започнете да обичате Господа и ще се подмладите. Възлюбете вярата, започнете да проповядвате за Бога, изхвърлете съмнението. И лицето ви ще просветне, вие ще се подмладите. Подмладите ли се, тогава и знанието ще дойде. Ще кажете. Може ли тия нища? Може. Ние сме ги опитали. Поставете тази мисъл в себе си. И тъй Ние достигаме до следното заключение Животът е в пълно разположение на самите нас. Щом ме така? Можем да подобрим живота си, защото това е волята Божия. Бог, който живее в нас, ни казва, че чрез Него можем да подобрим своя живот. А не трябва да чакаме нашите ближни да подобрят живота си, че тогава и ние. Всеки ще подобри своя живот за себе си и ще приложи закона. Когато всички управим живота си, ще имаме нови отношения един към друг. Тези нови отношения ние не ги знаем. Днес няма отношения между господар и слуга и дружба няма, между тях има една стена, която ги дели. Днес няма отношения между Бога и един вярващ, който му служи само от страх. Днес няма онова правилно разбиране, с което трябва да се служи на Бога, да се разбира великия закон. От любов трябва да се служи на Бога. Сега в какво трябва да се учим ние? Ще ви приведа пример за един от древните царе. Този цар се наричал Синусий и бил много умен. В своята приемна той имал един стол, украсен със скъпоценности. Пред този стол имал масичка с всякакви богатства, и онзи, който седнел на стола, имал право след като стане от него, да вземе каквито богатства желае от масичката и да ги занесе в дома си. На този стол имало надпис СМЪРТ И ЖИВОТ, но забележителното било, че никой не смеел да седне на него. Защо? Под стола имало някакви дубки които се криели кобри, излизащи от дубките си веднага, щом някой се осмилявал, да седне на стола и го ухапвали. Правилото за сядането на стола било следното — всеки, който искал да седне, трябвало да бъде с голи рамене и гол гръб, следователно, ако може да издържи ухапването на кобрите, можел да вземе богатството. А ако не издържи, моментално умирал. Мнозина опитвали този стол и знае ли какъв е? Какъв е? Който обича, нека го опита. И тъй, ние, съвременните хора, всякога седим на този стол, който носи смърт. Желаем външни богатства, от които умираме. Външните богатства днес раждат омраза между хората. Защо? Защото, щом човек забогатее, вече няма приятели. Даже жена му, децата му не са негови приятели. Той не може да бъде напълно уверен, че го обича. Забогатее ли? Изключен е за тях. Не съществува вече. Те обичат неговите пари. Някой казва ‒ искам да бъда богат. Добре, то не е голяма работа. Ще седнете на този стол и ще забогатеете. Сега не трябва да вадите заключение, че не бива да бъдете богати. Има богатства, които трябва да придобиете, но трябва да знаете истината, за да може. Като седнете на този стол и да ви охапе кобрата, да не умрете, синът ви, жена ви, дъщеря ви не трябва да лъмтят за това външно богатство. Като говоря за богатство, аз разбирам вътрешното богатство на любовта, на знанието и на добродетелите, то е истинското. И има ли го в себе си, човек всякога може да бъде богат. Това почива наследния закон. В кръвта на всички хора, забогатели по естествен начин, се съдържа злато, и то толкова, колкото е количеството на външното злато, което притежават. На това вътрешно злато се дължи богатството. Аз не говоря за уния, които са забогатели временно, по един неестествен начин. Щом човек стане богат, той трябва да внесе малко количество злато и в кръвта си, щом придобие живото злато отвътре, ще привлече златото и отвън, и ще види тогава, как този носи, онзи носи. Следователно, за да имаш външното злато, трябва да имаш вътрешно злато в кръвта си. Ако вие придобиете външно, без да имате вътрешното в кръвта си, тази кобра ще дойде да ви охапе и вие ще умрете. Коя е кобрата? Това е онзия паш, разбойник, който ще ви ограби, удуши. Ще ви вземе всичкото богатство. Имате ли живото злато, никой не може да ви ограби, да ви украде. Аз няма да чакам онзи, който иска да ми краде златото, да дойде да ме обере къщи, но ще го срещна на улицата и ще му кажа. — Приятелю, няма защо да ме крадеш, кажи колко искаш. И аз ще ти дам. Е, хиляда, две хиляди лева. Ето, вземи ги, и когато имаш нужда, так ела. Ще му дам, колкото му трябват, и с това ще станем приятели, няма какво да ме краде. При това има един друг закон, според който честното богатство никой не може да краде. Ще ви приведа пример от американския живот, може да го вземете като анекдот или приказка, потвърждаващи закона. Един християнин, бедняк, често ходил на църква, но цялата му молитва била все за пари, тай силно била концентрирана мисълта му към тях. Той се молил на Господ така. Господи! Ти знаеш, че имам нужда от пари, прати ми парички от някъде, аз ще посветя живота си на теб, но помогни ми. Виждаш ли, как от четири-пет години реформирах живота си, искам да ти служа, но не ме забравяй, Господи, прати ми парички. Молил се, молил се, и една вечер, като се връщал в дома си. Видял прозорица на къщата на един банкер, отворен, и на прозорица сложна турба с пари, които банкерът забравил, понеже като броял, дошло му някакво вдъхновение и отишъл да се помоли Богу. Този беден християнин, като видял турбата, веднага я взел и си казал. Благодаря ти, Боже, че чу молитвата ми. Занесел я вкъщи и започнал да се моли, ала турбата веднага изпъквала между него и Бога. Спрял се и си казал: Е, тази вечер молитвата ми не върви. Утре ще проверя да видя дали турбата ще се яви пак. На другата сутрин отишъл при турбата, Порадвал и се, и започнал да се моли. — Благодаря ти, Господи! Молил се, но молитвата пак не върви, турбата отново изпъква. Вторият, третият ден, все същото се повтаря. Казал си — Господи, защо ми даде тази турба? Господ му казал — Тя не е за теб. Иди. И занеси парите на господаря, нека Той ти даде от любов, колкото иска. Всяко нещо трябва да се придобие чрез закона на любовта, не е ли придобито така, носи смърт и проказа. Всяко нещо трябва да се придобие чрез пот на лицето и чрез труд, знанието, мъдростта. Всичко трябва да се употреби, за да донесе онова вътрешно богатство. Апостол Павел казва ‒ който се учи, защо ние да не започнем според този закон и да се постараем да уредим живота си? Можем да го уредим. Кой ще ни покаже, как да го направим? Онзи, който ни учи. Съвременните страдания не са нищо друго, освен горчиви уроци, които невидимият свят ни преподава, за да дойдем до онова вътрешно познание, от което проистича животът. Не е ли хубаво да прекараме един живот в мир и съгласие с самите себе си? Не е ли по-хубаво да станеш сутрин? Да се помолиш на Бога, да ти дойдат у нези хубави мисли от всевъзможен характер, които ти дават подтик, подем, да имаш мир в себе си, отколкото да станеш сутрин, и това те боли, онова те боли, костите те болят, подагра имаш, усещаш се хилъв, слаб и лекарите, и един след друг влизат и излизат. От дума ти. Това са блага за човешката душа. Аз говоря за унези блага, които може да те ползват, да бъдеш богат и да се радваш, а също и всички твои близки да се радват, че си и външно и вътрешно по сърце богат. Има и външни и вътрешни богатства. Сега дойдат някои и казват ‒ нека се откаже този брат от богатствата си. От богатствата си може да се откаже само онзи, който заминава за небето. Този брат пита ‒ как ще раздам богатството си? Аз още не заминавам на небето. Казва му ‒ е, братко, ти трябва да си заминиш вече, раздай богатството. — Ами ти сигурен ли си, да не ме лъжиш? — Не, още тази вечер, повикай нотариуса, и раздай всичко, че утре да не си закъснял. — Защо ще оставиш другите да вдигат шум след теб? Раздай всичко и си тръгни, свободен. Ние чакаме другите да уреждат работите ни. Не, нашите работи не може да уреди никой. Освен ние самите. Богатия човек няма право да оставя синът му или дъщеря му да му уреждат работите, да оправят обърканите му тефтери, защото ако остави другите да оправят обърканите му сметки, ще остане между небето и земята и ще ходи не мил, не драк. Ако остави това на другите... Такъв човек ще се намери в положението на онзи български свещеник, който взимал пари от хората да споменава имената им, но не ги споменавал. Събрал една голяма турба, пълна споменици, но не ги споменавал. По едно време умрял, но не отишъл на небето, а останал да се скита по земята. Дошъл нов свещеник в църквата. Влязал в олтара, искал да служи, но старият свещеник веднага се явил. Новият избягал и казал на паството си, — «Ще ми извините, не съм разположен да служа тук», и си отишъл. Дошъл втори свещеник и той избягал. Няколко свещеници избягали, плашили се от Стария свещеник, последният. Който дошъл, бил по-смел. Запитал стария свещеник, какво иска. Той му показал турбата с помените и казал, моля те, прочети всички тия имена, защото не мога да отида нагоре. Когато новият свещеник отслужил всички имена, старият вече престанал да се явява. Сега ние казваме, това са все анекдоти. Не, с неизпълнението на волята Божия човек се спъва, и колкото по-високо седи в света, толкова повече се спъва. И царе, и свещеници, и владици, и учители, с неизпълнението на волята Божия, с неизпълнението на онова, което Бог им е възложил, все повече и повече се връзват и трябва да седят дълго време на земята, докато се развържат. Отговорности има човек в този свят. Следователно всички хора тук, на земята, се учат, всички да са дошли в този път да научат един велик закон — как да служат на Бога правилно. Щом служат правилно, тогава каквито и да са, и царе, и владици, и просеци, и учени, и прости, всички горе на небето са на едно място, там те са ангели и минават за братя. Тук, на земята, се различават, но на небето са едно и също нещо, и когато говорим за братство. Разбираме братството на небето, а не на земята. Тук двама братя разделят имането на баща си. Единият взима повече, другият по-малко. Това братство ли е? Истинските братя, трябва един други му да си помагат. Сестри, които се обичат, трябва да си помагат едни на други, между тях не трябва да се яви. И сянка от завист. Щом се завиждат, не са сестри. После говорим, че сме българи. Какви българи сме, щом се извъчваме един друг? Англичанин съм, казва някой. В англичаните има поне това, че си зачитат правата. Англичанинът, когато дойде да се бие, ще свие и умрука си. Ще удари другия по носа и само ще го разкървави, последният ще се поизчисти и въпросът е решен. Българинът не постъпва така. Единият ще вземе кол и другият ще вземе кол, че като започнат, този удря, онзи удря, погледнеш, единият същупена ръка, другият щупена глава и се върнат у дома си герой. Това не е разбиране на Божествения закон. Да, това не е никакъв Божествен закон. Всички тия груби нрави трябва да се смягчат само чрез Божествения закон на свободата. Всеки народ трябва да живее разумно според Божия закон, понеже всеки народ е единица, образувана от хиляди и милиони хора, от които всеки за себе си трябва да живее разумно. И тъй, казва апостолът, онзи, който се учи. Какво учи българинът от толкова време? Да изпълнява Божия закон ли? Не, пътят, по който вървят българите, от толкова време, Донесли ли им нещо добро, спечелиха ли нещо хубаво? Защо не спечелиха? От 1912 г. все се бият, те ни вървят в правия път. Казват, ние ли сме най-големите грешници? Не, българина трябва да живее като българин, в душата на когото трябва да има четири качества. Да бъде честен, справедлив, добър и интелигентен. В него трябва да прониква Божията любов и да каже — Господи, каквото ни дадеш, ние ще бъдем доволни и ще изпълним волята ти, не според църквата, а според Твоя закон на справедливостта, и ще покажем на света, че разбираме Божията любов. И Господ царува навсякъде. Между вас не трябва да има никаква завист, никаква злоба, а днес, който те срещне, пита, — Ти православен ли си? — Добре, ти като си православен, разбираш ли Божия закон? — Не, в това православие има неразбиране на Божия закон. И какви ли не други работи се разискват, кой бил виновен за тази, за онази работа? Никой не е виновен. Много народи има на земята, които страдат, а българите страдат още повече. Всеки народ си е виновен. Сега вие живеете между този народ и, за да му помогнете, трябва да разбирате Божия закон. Писанието казва, Бог поругаем не бива, кой каквото се това и ще пожъне. Не, че в Бога има някаква омраза или някакво неразположение към когото и да е, той гледа еднакво на всички същества и народи. Когато един народ живее съобразно Божиите закони, когато изпълнява волята Божия, Бог ще му изпрати разумни управници, разумни духовници, разумни учители, разумни майки, бащи, сади и всичко друго, а когато не живее според Божия закон, тогава ще му изпрати такива управници, духовници, учители, майки и бащи, каквито той не е очаквал. Сега ние разглеждаме живота от духовно гледище. Този живот, който живеем, не е още самият живот, а е само едно проявление на живота. Истинският живот ще бъде след като заминем от земята. Един българин, който живее на земята, българин ли е? Не. Той, след като е живял един добър, чист и свят живот на земята, като отиде на небето, ще бъде един ангел и ще се нариче Служител Божи. А сега това, дали си българин, англичанин, германец или какъвто и да е друг, е само символи, които имат отношения. Тъй както са символи мечката, вълкът и другите животни. Всички народи на земята съставляват само органи на това велико тяло, в което се изпълнява волята Божия. Казвам, всички вие трябва да се върнете към друг закон. Оставете обществото. Така, както се развива. Вие не може да го измените. Индивидуално ние можем да подобрим, да изменим своя живот и в подобрението му и нашите обкръжаващи могат да се изменят. Това подобрение може да стане всякога и да се предаде навсякъде. Когато Христос дойде в света, какво беше положението на тогавашното човечество? Опадък имаше. Христос дойде и именно със своя живот даде ласък на човечеството. Днес 500 милиона човека живеят по-добре, по-културно, отколкото са живели във времето на Римската империя. Неговото идване даде ласък, повдигане на жената. От тогава. В нея има един по-благороден импулс, който се дължи на този класък. Наистина има още много работи, които могат да се желаят, но Христос казва, втори път, когато дойда, ще донеса нещо ново. Днес можете да носите толкова, но когато бъдете готови за нещо повече, духът ще дойде. И невидимият свят ще ви се открие. Този свят няма да ви се открие така, както някои казват. Аз видях нещо на сън, но едва си го спомням. Не, онзи свят ще бъде тъй реален, тъй отворен, ще говорите с ангелите със своите разумни братя така, както говорите приятел с приятел, учител. Ученик. Тогава ще имате положителни знания. А сега какво? Събудил се се сутринта, видял си някакъв сън, много няма или видял си едно видение, но не знаеш какво означава. Добре, как ще докажете това? Ще кажете — халюцинация е. Хубаво, а след като умре човек, след като се разложи? Това не е ли халюцинация? Къде отиде човекът, къде отидоха дробовете, мозъкът, нервите му, ако всичко това беше реално, къде отиде неговото сърце, за което казват, че люби, неговите топлина, кръв, мускули, казват, че този човек се е разложил, изгнил. Изгнилият човек ли е човекът? Има нещо, което не умира и тук, в този свят, и в онзи свят това, което не умира, което не се разлага, е човекът. То нито устарява, нито се подмладява. Вие седите някой път и казвате. Старини дойдоха. Защо не разбирате Бога? Казвате, сиромашия дойде. Защо идва сиромашията? Защото не работите. Страдания идват. Защо? Защото не сте живели според пълнотата на Божията любов. Кой от вас е живял според този велик Божи закон и е толкова отзивчив, колкото някоя струна, която штом я бутнеш да отговори ясно на тона. Добрата цигулка се познава по това, че като бутнеш някой тон от една струна, той веднага зазвучава чисто, ясно. Има някои цигулки, на които тоновете не са верни, позициите също не са верни. Апостол Павел казва. Онзи, който се учи. На какво трябва да се учим? Най-първо трябва да имаме абсолютна вяра. В какво да имаме вяра? В живия Господ, който живее в нас, който съществува навсякъде, под чието зорко око е всичко и от когото зависи всичко. И тогава. Като говорим за Христос, трябва да знаем, че Той е Божи посланник, дошъл да изпълни Неговата воля. Такива са били всички пророци. Христос е най-възвишеното проявление на Бога. До сега човек с такава любов, с такава ширина на душата, от която да диша такова пълно безкористие. С такова забравяне на себе си, като това в Христа, не се е явил. Именно по това се отличава Той. Като говоря за Христос, разбирам човек, на когото душата е напълно погълната в Бога, и Бог напълно се проявява чрез Него. Да любим Бога означава да се прояви Бог в нас и ние да се погълнем от Него тогава няма да ни е страх от никакви болести, от никаква сиромашия, и във всеки момент ще бъдем готови да понесем всички страдания, всички нещастия с радост, каквото ни дойде да кажем, Господи, да бъде Твоята воля. Тогава и в ада, и в рая да сме. Ще знаем, че сме с Него, и Той ще ни избави и възкреси. Това не значи, че трябва да бъдем индиферентни, но да забравим себе си, да бъдем в пълно очакване и да проверим този закон. Христос провери този велик закон на Божията любов. И с пълна вяра се предаде на Бога, като каза, — Боже, в твоите ръце предавам духа си. И тъй ти ще учиш, защо? За Бога. Ще работиш, ще придобиваш богатство, защо? За Бога. Ще търгуваш, защо? За Бога. Ти трябва да употребиш абсолютно всичко в света, за да извършиш волята Божия, трябва да направиш всичко за Божията любов, за Бога. Имаш красота. Защо ти е тази красота? За Бога. Здраве имаш. За кого? За Бога. Всичко ще употребиш, все за Бога. До сега си работил за себе си, но от сега нататък ще работиш за Бога. Ще знаеш, че каквото ти се случи, всичко е, за да се разшири твоята душа. Някой път вие ми казвате, не виждаш ли нашите страдания? Виждам ги, но за тия страдания виждам нещо хубаво. Нещо красиво, пък не страдаш само ти, има хиляди, милиони същества, които страдат заедно с теб. Всички хора страдат. Хубаво нещо са страданията. Защо? Защото Господ иде и ще даде една обща амнистия, за всички ще има едно благо. Небето иде на помощ, и тогава всички ще бъдат радостни и весели, на всички ще се дадат условия за развитие. Казвате, но в този живот ли, в този живот, сега му е времето. Но още тук, докато сме вплътли, да, докато сте още в си, Царството Божие не е в материалния свят, то е вътре в душите ви. Не всеки човек може да го види. Царството Божие може да се види само от този, който има развити очи. Казва апостол Павел, онзи, който се учи. Ние сега се учим на хиляди неща на много тежки работи, всички сме изложени на разочарования, всички се безпокоим от мисълта, какъв ще бъде нашият край. Краят на всички хора ще бъде смърт. Онзи, който се бие на бойното поле, умира, майката умира, бащата умира, синът умира, дъщерята умира. Приятелят умира, всичкото богатство, което имаме, ще се разпръсне, какво ще ни остане от живота, какво реализиране очакваме на земята. Не, Бог, който ни учи сега, иска да ни покаже, че няма да прикъсне всички блага, които са пратени на земята, но трябва да признаем, че всичко иде от Него. Като отидеш при един богат брат, няма да го заплашваш с револвера си, но ще го попиташ, ти познаваш ли Бога? Ако ти каже, че го познава, ще му зададеш друг въпрос. Ти готов ли си да изпълниш волята Божия? Готов съм. Само при тия условия ще му поискаш това, от което имаш нужда а не да го ускупваш защото бил богат. Във всички ни трябва да се яви тази любов, за да познаем, че Бог ни обича. Сега на какво уподобявам страданията на сегашното човечество? Тия страдания аз си представям като една яйцеобразна желязна черупка, в която всеки човек... Е затворен. В тази черупка го очаква смърт. Затова идва един ангел и удряш чука си върху яйцето, за да го разбие. Ти казваш, какво става с мен? Ще ме убият. Ангелът удря още един път. Ти пак казваш, какво става с мен? До кога ще се сипят? Ударите на съдбата върху ми. Докато се разчупи яйцето и ти излезеш от него, всички страдания, всички нещастия, които изживяваме, не са нищо друго, освен разчупване на черупките на това яйце, от което нашите души ще излязат, за да се съединят с истинския живот от който сме произлезли и за който сме призвани да живеем. И тъй стихът казва А този, който се учи на Словото Божие, нека направи участник във всички си добрини тогос, който го учи. Бог иска да ни направи участници в онова благо, което е в него. И именно за това ни изпраща всички страдания. Страданията са освобождения от връзки, които са създадени в миналото. Бог ще скъса всички връзки и ще остави само една между Него и нас. Останалото ще бъде само самоотношения, не връзки, тогава ще има само един Господ, а хората ще бъдат само братя и сестри на небето. 30 ноември 1924 г. София